Den första oktober 1955 är en minnesvärd dag i svensk alkoholpolitik. Den dagen avskaffas efter nära 40 år doktor Ivan Bratts system med motbok för spritinköp. Det blir nu tillåtet för alla som har fyllt 21 år att i systembolagets butiker köpa såväl starköl som vin och sprit. Starköl var tidigare en apoteksvara på recept. Föreståndaren för Systembolagets butik i Gamla stan, Harry Broman, berättar om försäljningen den första motboksfria dagen. Ja, något över det normala har det väl varit för att eh, det är väl det att samtliga som har kommit idag så har de ju köpt öl. Och eh, det gör väl att eh, även de som inte i vanliga fall kommer för att köpa sprit, då har sökt sig hit just för ölflaskorna och nyfikenheten där. Så det är ölet som dominerar? Ja, det får man väl lov säga. Att splitförsäljningen har varit ungefär den normala för att vara den första. Men eh, öl, det har väl samtliga tillhandahållit idag. Och hur har stämningen varit? Ja, samtliga kunder tycker jag för min del har varit gladare på alla sätt än vad de brukar vara i vanliga fall. För att ingen som har knutat hade gått för sakta utan alla var glada och trevliga. Har ni några siffror alls på hur mycket man köper? Ja, det har varierat från. Eh, 200 betäljer en del som köper och en del har köpt 4 fem knappast någon har köpt bara en ölbetälj så gubbarna som de befarar ska ta sin knutbira, de har nog inte dykt upp ännu, jag tror inte det Hur många har ni sålt på hela dagen? Ja det är svårt att säga. I morse när vi startade hade vi ju utav ett standardmärke utav de svenska 6000 betäljer och nu har vi ungefär när det återstår två timmar ungefär av försäljningen har vi ungefär en 350 betelje kvar. Så att det... Och de kommer att gå åt. Det gör de alldeles säkert om det fortsätter i samma takt som det gör nu. På en enda dag köper stockholmarna 380 000 flaskor starköl. Och den 8 oktober, den första fria lördagen, blir en riktig pers för polis och brandkår runt om i landet. Men vill man på restaurang släcka törsten med en flaska starköl måste man äta också, i alla fall en smörgås. Löjligt tycker många och döper snabbt om den till ölgås. Men nu kommer inte ölet endast på flaska, man kan få det i burk också. I augusti lanserar aktiebolag Plåtmanufaktur, PLM, ölburken. Och de första märken man kan köpa på burk är Carlsberg, Three Towns och Tuborg. Den 1 januari 1955 träder den nya lagen om allmän obligatorisk sjukförsäkring i kraft. Den försäkrades inkomst avgör hur stor sjukpenningen blir. Kostnaden för sjukhusvård betalas via sjukförsäkringen. Administrationen sköts av allmänna sjukkassor. Begreppet fattigvård försvinner liksom fattighjälp och fattignämnd. I den nya sociallag som enligt riksdagens beslut träder i kraft den 1 januari 1957 talas det istället om socialvård och socialhjälp. I varje kommun ska det finnas en socialnämnd.